Синтетичні люди Марса Едгара Райса Берроуза 1. Дерас Тавас від Фундалу на їхньому західному краю, на схід до Тумолу, великі тунолійські болота простягаються через гасаючу планету на 18 сотень земних миль. Наче якась нечиста, отруйна, велетенська рептилія, слизька болотиста місцевість, через яку в'ються вузькі водотоки, що з'єднують окремі водойми відкритої води, невеликі озера, найбільше з яких займає лише кілька акрів. Цю одноманітність боліт, джунглів і води час від часу порушують скелясті острови, самі зазвичай вкриті зеленню джунглів – скелетні залишки стародавнього гірського хребта. Про великі Тунолійські болота мало що відомо в інших частинах Барсуму, оскільки цей негостинний регіон населений лютими звірами та жахливими плазунами, залишками диких аборигенських племен, які давно ізолювалися, і охороняється на обох кінцях недружніми королівствами – Фундалу та Тунолу, які не заохочують спілкування з іншими народами і постійно воюють одне з одним. На одному з островів поблизу Тунолу Раставас, володар розуму Марса, працював у своїй лабораторії майже тисячу років, поки Вобіскан обіскан джедак Тунолу не виступив проти нього і не вигнав його з рідного острова, а пізніше відбив загін фундалійських воїнів на чолі з Гором Гаюсом, убивцею з Тунолу, який намагався повернути острів і відновити Раставаса в його лабораторії, за його обіцянку присвятити свою майстерність і знання полегшенню людських страждань, а не проституювати їх для брудних цілей, жадібності та гріха. Після поразки його маленької армії Раставас зник і був майже забутий, як і мертві, серед яких його зараховували ті, хто його знав. Але були й такі, хто ніколи не міг його забути. Була Валладія, принцеса Духору, чий мозок він пересадив у голову потворної старої хахи, Джедари Фундалу, щоб хаха могла отримати молоде і красиве тіло Валидія. Був Вад Варо, її чоловік, колишній помічник Раставаса, який повернув її мозок у її власне тіло. Вад Варо, який народився у лісом Пакстоном у Сполучених Штатах Америки і, ймовірно, загинув у вирві від снаряда у Франції. І був Джон Картер, принц Гелію, вояначальник Марса, чию уяву заінтригували розповіді Вада Варо про дивовижну майстерність найбільшого в світі вченого і хірурга. Джон Картер не забув Раставаса, і коли виникла надзвичайна ситуація, в якій майстерність цього найбільшого з хірургів була єдиною надією, він вирішив розшукати його і знайти, якщо він ще живий. Дея Торіс, його принцеса, отримала жахливу травму в результаті зіткнення двох швидких дирижаблів і пролежала без свідомості багато тижнів зі зламаною і скрученою спиною, поки найкращі хірурги всього гелію нарешті не втратили всяку надію. Їхньої майстерності вистачило лише на те, щоб підтримувати її життя, вона не могла її вилікувати. Але як знайти Раставаса? Це було питання. І тоді він згадав, що Вадваро був помічником великого хірурга. Можливо, якщо не вдасться знайти майстра, то майстерності учня буде достатньо. Крім того, з усіх людей на Барсумі Вадваро швидке за все знатиме, де знаходиться Раставас. І тому Джон Картер вирішив спочатку полетіти в Духор. Він вибрав зі свого флоту невеликий швидкий крейсер нового типу, який досягав швидкості 400 миль на годину, більш ніж удвічі більшої за швидкість старих типів, які він вперше побачив і літав у розрідженому повітрі Марса. Він хотів полетіти один, але Карторі, Стара і Тувія благали його не робити цього. Зрештою, він поступився і погодився взяти з собою одного з офіцерів свого особистого війська – молодого падвара на ім'я Вордай. Йому ми завдячуємо цією дивовижною розповіддю про дивні пригоди на планеті Марс. Йому і Джейсону Грідлі, чиє відкриття хвилі Грідлі, дало мені змогу отримати цю історію за допомогою спеціального радіоприймача Грідлі, який Джейсон Грідлі змайстрував тут, у Тарзані, і у лісу Пакстону, який переклав її англійською і надіслав через 40 мільйонів миль простору. Я розповім вам цю історію якомога ближче до слів Вородая, наскільки це сумісно з ясністю. Деякі марсіанські слова та ідіоми, які не піддаються перекладу, міри часу та відстані зазвичай будуть моїми власними словами. І є випадкові вставки від мене, за які я не потрудився взяти на себе відповідальність, оскільки їхнє походження буде очевидним для читача. Крім того, безсумнівно, деяке редагування було з боку Вадаваро. Тож тепер до дивної історії розказаної Вором Даєм. Друга. Місія воєначальника. Я Вордай. Я падвар у охороні воєначальника. За мірками землян, для яких, як я розумію, я пишу цю розповідь про певні пригоди, я вже давно мав би померти від старості, але тут на Барсумі я ще дуже молодий. Джон Картер сказав мені, що це питання гідне загального суспільного інтересу, якщо землянин проживе 100 років. Нормальна тривалість життя марсіанина становить тисячу років з того часу, як він розбиває шкаралупу яйця, в якому він інкубувався протягом п'яти років і з якого він виходить незадовго до фізичної зрілості, дикою істотою, яку потрібно приручати і навчати, як і молодих особин нижчих порядків, які були одомашнені людиною. І так багато цього навчання є військовим, що іноді мені здається, ніби я вийшов з яйця повністю екіпірованим у спорядженні і зброєю воїна. Нехай це, отже, послужить моїм вступом. Достатньо, щоб ви знали моє ім'я і що я боєць, чиє життя присвячене служінню Джону Картеру». Природно я відчув велику честь, коли воєначальник обрав мене супроводжувати його в пошуках Раставаса, навіть незважаючи на те, що це завдання здавалося прозаїчним і пропонувало не більше, ніж можливість бути з воєначальником і служити йому та незрівнянній деї Торіс, його принцесі. Як мало я передбачав, що мене чекає! Джон Картер мав намір спочатку полетіти в Духор, який лежить приблизно за 10 тисяч 500 хадів або близько 4 тисяч земних миль на північний захід від міст близнюків Гелію, де він сподівався знайти Вада Варо, від якого він сподівався дізнатися про місце знаходження Раста Васа, який, за можливим винятком Вада Варо, був єдиною людиною в світі, чиї знання і майстерність могли врятувати дею Торіс від могили, на краю якої вона лежала тижнями, і повернути їй здоров'я. Було 8.29, 5.12 АМ земний час, коли наш охайний швидкий літун піднявся з посадкового майданчика на даху палацу. Воєначальника – Турія і Клурос мчали по блискучому зоряному небу, відкидаючи постійно мінливі подвійні тіні на землю під нами, що створювало ілюзію безлічі живих істот у невпинному, неспокійному русі або бурхливого рідкого світу, що вирував і кипів. Зовсім інакше, як сказав мені Джон Картер, від подібного вигляду над землею, чий єдиний супутник рухається з величною пристойною швидкістю по небесному склепінню». З нашим дирекційним компасом, налаштованим на Духор, і нашим двигуном, що працював у безшумній досконалості, не було жодних навігаційних проблем, щоб займати наш час. Якщо не трапиться непередбаченої надзвичайної ситуації, корабель полетить по прямій лінії до Духору і зупиниться над містом. Наш чутливий висотомір був налаштований на підтримку висоти 300 адів, приблизно 3000 футів, з безпечним мінімумом у 50 адів. Іншими словами, корабель зазвичай підтримував би висоту 300 адів над рівнем моря, але при проходженні над гірською місцевістю йому гарантувався просвіт не менше 50 адів, близько 490 футів за допомогою делікатного пристрою, який приводить в дію органи управління, коли корабель наближається до будь-якого підвищення поверхні землі, що знаходиться менше, ніж за 50 адів під його келем. Я думаю, що найкраще опишу цей механізм, попросивши вас уявити камеру з автоматичним фокусуванням, яку можна налаштувати на будь-яку відстань, за якою вона завжди у фокусі. Коли вона наближається до об'єкта на відстань меншу, ніж та, на яку її було налаштовано, вона автоматично коригує фокус. Саме ця зміна приводить в дію органи управління, змушуючи його підніматися, поки фіксований фокус знову не буде досягнутий. Цей інструмент настільки чутливий, що працює так само точно при зоряному світлі, як і при яскравому сонячному. Лише в цілковитій темряві він не зможе працювати. Але навіть це єдине обмеження долається у рідкісних випадках, коли марсіанське небо повністю затягнуте хмарами за допомогою невеликого променя світла, який спрямовується вниз від кіля корабля. Упевнені в непогрішності нашого дирекційного компаса, ми послабили нашу пильність і дрімали всю ніч. У мене немає виправдань, і Джон Картер не докоряв мені. Бо, як він одразу визнав, провина була такою ж мірою його, як і моя. Власне кажучи, він взяв всю провину на себе, сказавши, що відповідальність цілком його. Лише добре після сходу сонця ми виявили, що щось кардинально не так або з нашим положенням, або з нашим часом. Вкриті снігом арталійські пагорби, що оточують Духор, повинні були бути добре видні прямо попереду, але їх не було. Лише величезний простір мертвого морського дна, вкритий охристою рослинністю, і вдалині низькі пагорби. Ми швидко визначили наше положення, лише щоб виявити, що ми знаходимося приблизно за 4500 гадів на південний схід від Духору, або, точніше, 150 градусів західної довготи від Ексуму і 15 градусів північної широти. Це розмістило нас приблизно за 2600 гадів на південний захід від Фундалу, який розташований на західному краю Великих Тонолійських боліт». Джон Картер оглядав дирекційний компас. «Я знав, як сильно він, мабуть, розчарований через затримку. Інший міг би нарікати на долю, але він лише сказав, «Голка трохи зігнута, якраз достатньо, щоб збити нас з курсу. Але, можливо, це й на краще. Фундалійці з набагато більшою ймовірністю знатимуть, де знаходиться раз та вас, ніж будь-хто в духорі». «Я подумав про духор першим, природно, тому що ми були впевнені в дружній допомозі там. Цього ми не можемо очікувати у фундалі, судячи з того, що я про них чув». Він кивнув. «Тим не менш, ми поїдемо до фундалу. Дартарус, джедак, дружній до Вадаваро, і тому може бути дружнім до друга Вадаваро. Але щоб бути в безпеці, ми увійдемо в місто як пантани». «Вони подумають, що ми високо літаємо», – сказав я, посміхаючись. Двоє пантанів на кораблі князівського дому вояначальника Барсума. Пантан – це мандрівний солдат удачі, який продає свої послуги та свій меч тому, хто йому заплатить. І плата зазвичай низька, бо всі знають, що пантан радше буде битися, ніж їсти, тому йому не дуже багато платять. А те, що йому платять, він витрачає з марнотратством, так що він знову стає зовсім без грошей за короткий час. «Вони не побачать корабель», – відповів Джон Картер. «Ми знайдемо місце, щоб сховати його, перш ніж дістанемося туди. Ти підеш до воріт фундалу в простій упряжі – вордадж». Він посміхнувся. «Я знаю, як добре офіцери моїх кораблів люблять ходити». Коли ми летіли до фундалу, ми зняли знаки розрізнення та прикраси з наших упряжей, щоб дістатися до воріт у простій шкірі неприкріплених пантанів. Навіть тоді ми знали, нас можуть не впустити до міста, оскільки марсіани завжди підозріло ставляться до незнайомців, а шпигуни іноді прикидаються панханами. «Вони подумали, що ми високо літаємо», – сказав я, посміхаючись. «Двоє пантанів на кораблі князівського дому воєначальника Барсума».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 З моєю допомогою Джон Картер зафарбував світлу шкіру свого тіла червонувато-мідним пігментом, який він завжди носить із собою на випадок непередбачуваних ситуацій, коли йому потрібно приховати свою особу та зіграти роль корінного червоношкірого чоловіка Барсума. Помітивши фундал вдалині, ми летіли низько, ледь торкаючись землею, використовуючи пагорби, щоб сховатися від вартових на міському мурі. І за кілька миль від нашого пункту призначення воєначальник посадив літун у маленькому каньйоні біля невеликого гаю дерев Сомпус, куди ми вирулили. Знявши важелі керування, ми закопали їх неподалік від корабля, позначивши чотири дерева навколо так, щоб ми могли легко знайти схованку, коли повернемося до корабля, якщо взагалі повернемося. Потім ми пішки вирушили до фундала. Третє. Непереможні воїни. Незабаром після того, як Вірджинський солдат удачі прибув на Марс, зелені марсіани Тархи, до рук яких він потрапив, дали йому ім'я Дотар Соджат. Але з плином років ім'я було практично забуте, оскільки його недовго використовували лише кілька членів цієї дикої орди. Воєначальник тепер вирішив взяти його для цієї пригоди, а я зберіг своє власне ім'я, яке було зовсім невідоме в цій частині світу. І ось дотар Соджат і Вордай, двоє блукаючих панханів, пробиралися низькими пагорбами на захід від фундала цього тихого барсумського ранку. Мохоподібна охра не видавала жодного звуку під нашими сандаліями – ми рухалися так само тихо, як і наші тверді гострі тіні, які переслідували наші сліди на схід. Веселі птахи з пір'ям без голосу спостерігали за нами з гілок дерев скел і сорапус, такі ж тихі, як і прекрасні комахи, що кружляли навколо чудових квіток пімалії, та глорести, які рясно росли в кожній западині пагорбів, що найдовше утримували мізерну вологу барсума». Марс – це світ великої тиші, де навіть істоти, які мають голоси, приглушені ніби усвідомленням неминучої смерті, бо Марс – це вмираючий світ. Ми ненавидимо шум, і тому наші голоси, як і наша музика, м'які і тихі, і ми народ небагатослівний. Джон Картер просповів мені про гамір земних міст і про мідні духові, барабани та цимбали земної музики, про постійну безглузду балаканину мільйонів голосів, які нічого не говорять. Я вважаю, що такі люди звели б марсіан з розуму. Ми ще були на пагорбах і ще не бачили міста, коли нашу увагу привернули звуки над нами та позаду нас. Ми одночасно повернулися, щоб подивитися назад, і побачене настільки вразило нас, що ми ледь повірили власним очам. Близько 20 птахів летіли до нас. Це вже саме по собі було досить дивно, оскільки їх легко було ідентифікувати як малагорів, вид, який давно вважався вимерлим. Але, щоб додати неймовірності видовищу, яке постало перед нашими очима, воїн сидів верхи на кожному з гігантських птахів. Було цілком очевидно, що вони нас бачили, тож намагатися сховатися від них було зовсім марно. Вони вже опускалися нижче, і невдовзі вони почали кружляти навколо нас. Маючи можливість ближче спостерігати, я був вражений певною гротескністю в зовнішності воїнів. У них було щось трохи нелюдське, і все ж вони були цілком очевидно людськими істотами, схожими на нас. Один із них ніс жінку перед собою на шиї великого птаха, на якому він їхав. Але оскільки вони всі постійно рухалися, я не зміг добре її розглядіти, як і за тією ж логікою інших». Невдовзі двадцять малагорів приземлилися колом навколо нас, і п'ятеро воїнів зійшли та підійшли до нас. Тепер я побачив, що надавало їм їхнього дивного та неприродного вигляду. Вони здавалися невдалими зусиллями поганого кресляра, що ожили, анімовані карикатури на людину. У них не було жодної симетрії дизайну. Ліва рука одного була ледь футом завдовжки, а права рука була такою довгою, що рука тяглася по землі, коли він шов. Чотири п'ятих обличчя одного було над очима, а інший мав рівну пропорцію під очима. Очі, носи та роти зазвичай були не на своїх місцях і були або занадто великими, або занадто маленькими, щоб гармоніювати з сусідніми рисами. Але був один виняток – воїн, який тепер зійшов і йшов позаду п'ятьох, які наближалися до нас». Він був гарним, добре сформованим чоловіком, чиє спорядження та зброя були чудовою якості та дизайну, корисне спорядження бійця. На його обладунках був знак «Двара» – звання, порівняне зі званням капітана у ваших земних військових організаціях. За його командою п'ятеро зупинилися, не дійшовши до нас, і він звернувся до нас. «Ви з Фундалу?» – запитав він. «Ми з Гелію», – відповів Джон Картер. «Наше останнє місце роботи було там. Ми панхани». «Ви мої полонені! Киньте зброю!» Ледь помітна посмішка торкнулася губ воєначальника. Прийдіть і заберіть її!» – сказав він. Це був виклик. Інший знизав плечима. «Як знаєте, нас в вдесятеро більше, ми візьмемо вас, але можемо вбити під час захоплення. Раджу вам здатися! І ви будете мудрі, якщо дозволите нам піти своїм шляхом, бо ми не маємо до вас жодних претензій. А якщо ви оберете бій, ми не помремо на самоті!» Карлик загадково посміхнувся. «Як знаєте», – відповів він. А потім повернувся до п'ятьох і сказав, «Візьміть їх». Але коли вони наблизилися до нас, він не пішов з ними, а залишився позаду, що суперечило етиці, яка визначає поведінку марсіанських офіцерів. Він повинен був очолити їх, вступивши в бій сам і подаваючи приклад мужності своїм людям. Ми вихопили наші довгі мечі спіхов і зустріли п'ять жахливих істот, стоячи спиною до спини, поки вони оточували нас. Клинок воєначальника сплітав перед ним сітку зі сталі з гострими, як бритва, краями, а я робив усе можливе, щоб захистити свого принца і підтримати честь свого металу. І я робив це добре, бо Джон Картер, найбільший з усіх, вважає мене великим фехтувальником». Наші антагоністи не могли нам зрівнятися, вони не могли пробити нашу оборону, навіть попри те, що билися з повною зневагою до життя, кидаючись на наші клинки і знову повертаючись для подальшого покарання. І це була невтішна особливість жахливої сутички. Знову і знову я пронизував якогось хлопця наскрізь тільки для того, щоб він відійшов назад, поки мій клинок не вислізне з його тіла, а потім знову кидався на мене». Здавалося, вони не страждали ні від шоку, ні від болю і не знали страху. Мій клинок відсік руку одному з них в плечі, і поки інший бився зі мною, цей хлопець нахилився і підняв свій меч іншою рукою і відкинув свою відрубану руку в бік. Джон Картер обезголовив одного зі своїх антагоністів, але тіло бігало навколо, ріжучи і рубаючи з очевидно неконтрольованою люттю, поки Карлик не наказав кільком іншим своїм воїнам захопити і обезброїти його, і весь цей час голова лежала бурмочучи і кривлячись у пелюці. Це був перший з наших антагоністів, який був назавжди виведений з бою, і це підказало єдиний спосіб, яким ми могли б перемогти». «Обезголовлюйте їх, вор Дадж!» – наказав воєначальник, і навіть коли він говорив, він відсік голову іншому. «Я вам кажу, це було жахливе видовище. Ця річ продовжувала битися, а її голова лежала на землі, кричачи і проклинаючи. Джону Картеру довелося обезброїти її, а потім вона кинулася вперед і вдарила його вагою свого безголового торсу трохи нижче колін, збивши його з рівноваги». На щастя, я випадково побачив, що відбувається, бо інша з істот пронизала вояначальника воєначальника наскрізь, якби не я. Я встиг вчасно і зловив цю річ чистим ударом, який відправив її голову на землю. Залишилося лише двоє наших антагоністів, і їх карлик відкликав. Вони відступили до своїх коней, і я побачив, що офіцер віддає накази, але що він говорив, я не міг підслухати». «Я думав, що вони здадуться і підуть, бо кілька з них піднялися з землі на своїх великих малагорах. Але карлик навіть не пересів, він просто стояв і спостерігав. Ті, хто піднявся в повітря, кружляли прямо над нами, поза досяжністю наших мечів. І кілька їхніх товаришів зійшли з коней і наблизилися до нас, але вони теж трималися на відстані. Три відрубані голови лежали на землі, лаячи нас». Тіла двох з них були обезброєні і зв'язані, а тіло третього металилося туди-сюди, переслідуване парою своїх товаришів, які намагалися заплутати його в сітях, які вони кидали на нього, коли їм вдавалося підійти досить близько до нього. Ці побічні вогні я помітив мимохідь, бо моя увага була більше зосереджена на діях тих, хто ширяв над нами, намагаючись визначити, яким буде їхній наступний спосіб атаки. І мені не довелося довго чекати, поки моя цікавість буде задоволена. Розв'язавши сітки, які вони носили обмотаними навколо своїх талій, і які я раніше вважав лише предметами одягу, вони потягли їх навколо нас і над нами, намагаючись заплутати нас. З наростаючим відчуттям марності ми рубали тканину. І хоч ми розрізали її місцями, ми не могли вирватися з неї. А коли вони спритно накинули кілька на нас, ми були безнадійно заплутані. Тоді ті, хто оточив нас пішки, накинулись і зв'язали нас. Ми билися, але навіть велика сила воєначальника не допомогла проти заплутаних сіток і грубої сили потворних, які значно переважали його чисельно». Я думав, що вони, ймовірно, вб'ють нас зараз, але, за словом команди від їхнього двора, вони відступили. Ті, що були в повітрі, приземлилися і зібрали свої сітки. Кілька голів і рук були зібрані та прив'язані до спин малагорів, як і обезголовлені тіла. І поки цим займалися, офіцер підійшов і поговорив з нами. Здавалося, він не тримав на нас зла за шкоду, яку ми завдали його воїнам, і був досить люб'язний, щоб похвалити нас за нашу мужність і майстерність володіння мечем. Однак, додав він, було б розумно з вашого боку прислухатися до моєї поради і здатися з самого початку. Це диво, що вас не вбили або принаймні серйозно не поранили. Тільки ваша дивовижна майстерність володіння мечем врятувала вас. «Єдине диво тут, – відповів Джон Картер, – це те, що будь-хто з ваших людей втік з головою, їхня майстерність володіння мечем жахлива». Двар посміхнувся. «Я цілком з вами згоден, але те, чого їм не вистачає в техніці, вони більш ніж компенсують грубою силою і безстрашністю, а також тим фактом, що їх потрібно розчленувати, щоб зробити нешкідливими. Як ви, можливо, помітили, їх неможливо вбити». «І тепер, коли ми ваші полонені», – запитав воєначальник, – «що ви збираєтеся з нами робити?» «Я відвезу вас до мого начальства. Вони вирішать. Як вас звати?» «Це Вордай. Я дотар Соджат. Ви з Геліуму, і ви прямували до Фундалу. Чому?» «Як я вам казав, ми пантани. Ми шукаємо роботу. У вас є друзі у Фундалі?» «Жодного. Ми ніколи там не були». Якби на нашому шляху було інше місто, ми б запропонували свої послуги там. Ви ж знаєте, як це буває з пантанами». Чоловік кивнув. «Можливо, вам що доведеться повоювати?» «Чи не могли б ви мені сказати?» – запитав я. «Що за істоти ваші воїни? Я ніколи не бачив таких людей». «І ніхто інший», – сказав він. «Їх називають гормадами. Чим менше ви їх бачите, тим краще вам буде». Тепер, коли ви повинні визнати, що ви мої полонені, у мене є пропозиція. Зв'язані, як ви є, подорож до Морбуса буде дуже незручною, і я не хочу піддавати двох таких мужніх воїнів зайвому дискомфорту. Запевніть мене, що ви не намагатиметеся втекти до того, як ми дістанемося до Морбуса, і я зніму ваші пута. «Було очевидно, що Карлик був цілком пристойною людиною. Ми охоче прийняли його пропозицію, і він сам зняв з нас пута. Потім він звелів нам сісти позаду кількох його воїнів. Саме тоді я вперше близько побачив жінку, яка їхала на одному з малагорів перед гормадами». Наші погляди зустрілися, і я побачив у її очах жах і безпорадність. Я також побачив, що вона красива. Потім великі птахи злетіли з неймовірним тріпотінням гігантських крил, і ми вирушили до Морбуса. 4. Таємниця болот У сітці з одного боку Мала Гора, на якому я сидів, була одна з голів, які ми відрубали в бою з гормадами». Мені було цікаво, чому вони зберігають такий моторошний трофей, і я приписав це якомусь звичаю чи забобону, що вимагає повернення тіла на батьківщину для остаточного поховання. Наш шлях пролягав на південь від Фундаля, якого лідер, очевидно, намагався уникнути. І попереду я бачив величезні тунолійські болота, що простягалися вдалину, наскільки сягало око, лабіринт з водних шляхів, що пронизували безлюдні болота, з яких здіймалися поодинокі острови твердої землі, звідки-незвідки темніші ділянки лісу та блакить крихітних озен». Поки я спостерігав за цією панорамою, що розгорталася перед нами, я раптом почув схвильований голос. «Переверніть мене! Я нічого не бачу, крім живота цього птаха!» Здавалося, він долинув з-під мене, і глянувши вниз, я побачив, що це говорить голова, що висіла в сітці піді мною. Вона лежала в сітці, обличчям вгору до живота Малагора, не в змозі повернутися або зрушити з місця. Це було жахливе видовище, коли мертва річ говорить, і мушу зізнатися, що це змусило мене здригнутися». «Я не можу тебе перевернути», – сказав я, – «тому що я не можу до тебе дотягнутися. І яка взагалі різниця? Яка різниця, чи твої очі спрямовані в один бік чи в інший? Ти мертвий, а мертві не бачать». Чи міг би я говорити, якби я був мертвий, безмозгий ідіоте? Я не мертвий, тому що я не можу померти. Принцип життя притаманний мені, кожній моїй тканині. Якщо його не буде повністю знищено, як вогнем, він живе, а те, що живе, має рости. Це закон природи. Переверни мене, тупий бовдуре, потруси сітку або підтягни її і переверни мене». Що ж, манери у цієї штуки були дуже погані, але мені спало на думку, що я, мабуть, почувався б роздратуваним, якби мені відрубали голову. Тож я трусів сітку, поки голова не повернулася на один бік, щоб вона могла дивитися в бік від живота Малагора. «Як тебе звати?» – спитала вона. Вордай, «Я запам'ятаю. У Морбусі тобі може знадобитися друг. Я запам'ятаю тебе». «Дякую», – сказав я. Мені було цікаво, яку користь може принести друг без тіла. Мені також було цікаво, чи переважить факт, що я потрусив сітку для цієї штуки, той факт, що я відрубав їй голову. Просто щоб бути вічливим, я спитав, як її можуть звати. «Я Тор Дурбар», – відповіла вона. «Я сам Тор Дурбар. Тобі дуже пощастило мати мене за друга. Я справді видатний». Ти оціниш це, коли приїдеш до Морбуса і познайомишся з багатьма з нас, Гормадів. Тор-Дурбар – це 4 мільйони 8 на мові ваших землян. Здавалося, дивне ім'я, але зрештою все в цих Гормадів було дивним. Гормад переді мною, очевидно, чув нашу розмову, бо напів повернув голову і зневажливо сказав, «Не звертайте уваги на Тор-Дурбара, він вискочка. Ось я – визначна особистість». Якщо вам потрібен могутній друг, що ж, вам не потрібно шукати далі. Більше не скажу, я надто скромний. Але якщо вам будь-коли знадобиться справжній друг, просто приходьте до Тіайтанова. Це 1107 на вашій мові. Тор Дурбар з огидою фиркнув. «Вискочка! Справді! Я завершений продукт мільйона культур або більше, ніж чотирьох мільйонів культур, якщо бути точним. Ті Айтанов – це ледь більше, ніж експеримент. Якщо я ослаблю свою сітку, ти станеш завершеним продуктом», – пригрозив Ті Айтанов. Тор Дурбар почав кричати. «Сітор! Сітор! Вбивство!» Двар, який летів на чолі свого дивного загону, розвернув свого Малагора і полетів назад до нас. «Що тут коїться?» – запитав він. «Ті Айтанов погрожує скинути мене в Тунолійські болота», – закричав Тор-Дурбар. «Заберіть мене від нього, Сіторе!» «Знову сваритись, га?» – запитав Сітор. «Якщо я ще щось почую від когось із вас, обоє підете в крематорій, коли ми повернемося до Морбуса. І, Тіайтанове, стеж, щоб з Тор Дурбаром нічого не сталося. Зрозумів?» Тіайтанов буркнув, і Сітор повернувся на своє місце. Після цього ми їхали мовчки, і я міг лише розмірковувати про походження цих дивних істот, у чиї руки я потрапив. Воєначальник їхав попереду мене, а дівчина трохи ліворуч від мене. Мій погляд часто блукав у її бік, і я співчував їй, бо був упевнений, що вона теж полонянка. Яка жахлива доля її чекає! Наша ситуація була досить поганою для чоловіка. Я міг лише здогадуватися, наскільки гірше вона може бути для жінки. Малагори летіли швидко і плавно. Я б припустив, що вони летять зі швидкістю понад 400 гадів за зод, приблизно 60 миль на годину». Вони здавалися невтомними і летіли година за годиною без відпочинку. Облетівши Фундаль, ми летіли на схід, і пізно вдень наблизилися до великого острова, що підіймався з навколишнього болота. Один із незліченних звивистих водних шляхів огинав його північний кордон, розширюючись тут, утворюючи невелике озеро, на березі якого лежало невелике обнесене стінами місто, ми облетіли один раз, перш ніж приземлитися перед його головною брамою, що виходила до озера. Під час нашого спуску я помітив скупчення маленьких хатин, розкиданих по острову за межами стін міста, скрізь, де тільки бачив, що свідчило про значне населення. І оскільки я бачив лише невелику частину острова, який був досить великим, у мене склалося враження, що його населяє величезна кількість людей. Пізніше я дізнався, що навіть мої найсміливіші припущення не могли зрівнятися з правдою. «Після того, як ми зійшли з Малагорів, нас трьох полонених зігнали разом. Руки, ноги, голови і тіла, які були врятовані з нашої битви раніше того ж дня, були закинуті в сітки, щоб їх було легко нести. Ворота відчинилися, і ми увійшли в місто Морбус. Офіцер, який командував біля воріт, був цілком нормальною на вигляд людиною, але його воїни були гротескними неприємними гормадами». Колишній обмінявся привітаннями з Сітором, розпитав його про нас, а потім наказав носіям віднести їхній жахливий вантаж до лабораторії рекультивації номер 3 Після чого Сітор повів нас вгору проспектом, що простягався на південь від воріт. На першому перехресті носії з понівеченими тілами повернули ліворуч, і коли вони відходили, пролунав голос. «Не забувай, Вордай, що Тор Дурбар – твій друг, і що Ті Аятанов – не набагато кращий за експеримент». Я озирнувся і побачив жахливу голову 4.8, мільйони що зловтішно дивилася на мене з дна сітки. «Я не забуду», – сказав я, – «і я знав, що ніколи не забуду цього жаху, навіть якщо мені буде цікаво, чим може бути корисна безтілесна голова, якими б дружніми не були її наміри». Морбус відрізнявся від будь-якого марсіанського міста, в якому я коли небудь бував. Будівлі були міцними і без прикрас, але в простоті їхніх ліній була певна гідність, яка надавала їм власної краси. Складалося враження, що це нове місто, збудоване відповідно до добре продуманого плану, кожна лінія якого виражала ефективність. Я не міг не дивуватися, для чого може бути потрібне таке місто тут, у глибинах великих туналіанських боліт. Хто б за власним бажанням жив у такому віддаленому і депресивному середовищі? Як таке місто може існувати без ринків чи торгівлі? Мої роздуми перервав наш прихід до невеликих дверей у глухій стіні. Сітор постукав по дверях руків'ям свого меча, після чого відкрилася невелика панель і з'явилася обличчя. «Я Сітор, двар 10-го утана, один дар 3-ї гвардії Джеда». «Я привожу в'язнів, щоб дочекатися волі ради семи джедів». «Скільки?» – запитав чоловік у віконці. «Троє, двоє чоловіків і жінка». Двері відчинилися, і Сітор жестом запросив нас увійти. Він не пішов з нами. Ми опинилися в тому, що, очевидно, було вартовою кімнатою, оскільки там було близько 20 воїнів-гормадів, на додаток до офіцера, який нас втустив» який, як і інші офіцери, яких ми бачили, був звичайною червоною людиною, як і ми. Він запитав наші імена, які заніс до книги разом з іншою інформацією, такою, як наші професії та міста, звідки ми приїхали. І саме під час цього опитування я дізнався ім'я дівчини. Її звали Джанай і вона сказала, що приїхала з Амхора, міста приблизно за 700 миль на північ від Морбуса. Це невелике місто, яким править принц на ім'я Джалхад, який має таку погану репутацію, що вона досягла далекого Гелію. Це було все, що я знав про Амхор. Закінчивши опитування, офіцер наказав одному з громадів відвести нас. І нас повели коридором до великого внутрішнього дворика, в якому перебувало кілька червоних марсіан. «Ви залишитесь тут, поки за вами не прийдуть», – сказав Гормад. «Не намагайтеся втекти». Потім він пішов. «Втекти?» – сказав Джон Картер з кривою посмішкою. «Я тікав з багатьох місць, і я, напевно, зможу втекти з цього міста. Але втекти з тунулянських боліт – це інша справа. Втім, побачимо». Інші в'язні, як вони й виявилися, підійшли до нас. Їх було п'ятеро. «Каор!» – привітали вони нас. Ми обмінялися іменами, і вони задавали нам багато питань про зовнішній світ, ніби були в'язнями вже багато років. Але це було не так. Той факт, що Морбус був настільки ізольованим, здавалося, викликав у них відчуття, що вони вже давно випали з світу. Двоє з них були фундалійцями, один з Тунолу, один з Птарту і один з Духору. «З якою метою вони тримають в'язнів?» – запитав Джон Картер. Деяких вони використовують як офіцерів для навчання та командування своїми воїнами, пояснив Пандар, один із фундалійців. Тіла інших використовуються для розміщення місків тих гормадів, які достатньо розумні, щоб служити на високих посадах. Тіла інших потрапляють до культурних лабораторій, де їхні тканини використовуються в проклятій роботі Раса Таваса. «Раса Таваса!» – вигукнув воєначальник. «Він тут, у Морбусі?» «Він такий, в'язень у власному місті, слуга огидних істот, яких він створив», – відповів Ганхад з Тунолу. «Я не розумію вас», – сказав Джон Картер. «Після того, як раса Таваса вигнали з його великих лабораторій в Обіскан джедак Тунолу», – пояснив Ганхад, «він прибув на цей острів, щоб удосконалити відкриття, над яким працював роками. Це було створення людських істот з людської тканини». Він удосконалив культуру, в якій тканина безперервно росла. Ріст з крихітної частинки живої тканини заповнював цілу кімнату в його лабораторії, але він був безформеним. Його проблемою було спрямувати цей ріст. Він експериментував з різними рептиліями, які відтворюють певні частини свого тіла, такі як пальці-ніг, хвости та кінцівки, коли їх відрізають, і зрештою він відкрив принцип – він застосував його до контролю росту людської тканини у високоспеціалізованій культурі. Результатом цих відкриттів та експериментів є гормади. 75% будівель у Морбусі присвячені культивуванню та вирощуванню цих жахливих істот, яких раса Тавас виробляє у величезних кількостях. Практично всі вони мають надзвичайно низький інтелект, але у деяких розвинувся нормальний мозок, і деякі з них об'єдналися, щоб захопити острів і заснувати власне королівство». Під страхом смерті вони змусили раса Таваса продовжувати виробляти цих істот у великих кількостях, бо вони задумали приголомливий план, який є нечим іншим, як створення армії з мільйонів громадів і завоювання ними світу. Вони спочатку захоплять фундаль і тунол, а потім поступово поширяться по всій поверхні земної кулі. «Дивовижно», – сказав Джон Картер, – «але я думаю, що вони не врахували повного розуміння всіх проблем, які потягне за собою таке підприємство. Неможливо, наприклад, щоб Барсум міг прогодувати таку армію в полі, і цей маленький остріб, звичайно, не міг би прогодувати ядро такої армії». «Тут ви помиляєтесь», – відповів Ганхад. «Їжа для гормадів виробляється за допомогою майже ідентичних методів, що й для їх виробництва. Трохи інша культура. Це все. Тваринна тканина росте з великою швидкістю в цій культурі, яку можна перевозити разом з армією в резервуарах, постійно забезпечуючи достатню кількість їжі і завдяки значному вмісту води – достатню кількість води». «Але чи можуть ці напівлюди сподіватися на перемогу над добре навченими, розумними військами, пристосованими до сучасної війни?» – запитав я. «Я думаю, що так», – сказав Пандар. «Вони зроблять це завдяки своїй переважній кількості, своїй цілковитій безстрашності та тому факту, що їм необхідно відрубати голову, перш ніж їх можна буде вивести з бою». «Наскільки велика їхня армія?» – запитав Джон Картер. На острові кілька мільйонів гормадів. Їхні хатини розкидані по всій території Морбусу. За оцінками, острів може вмістити 100 мільйонів з них, і раса Тавас стверджує, що він може виводити їх у бій зі швидкістю 2 мільйони на рік, втрачати кожного з них, і все одно матиме свою початкову силу, не зменшену ні на одну людину. Цей завод виробляє їх у величезних кількостях. Певний відсоток настільки грубо деформовані, що абсолютно непридатні. Їх нарізають на сотні тисяч крихітних шматочків, які скидають назад у чани для культивування, де вони ростуть з такою неймовірною швидкістю, що протягом дев'яти днів кожен з них перетворюється на гормада повного розміру, дивовижна кількість яких перетворилася на щось, що може марширувати та володіти зброєю. Ситуація здавалася б серйозною, якби не одна річ, сказав Джон Картер. «І що це? – запитав Гангад. – Транспортування. Як вони збираються транспортувати таку величезну армію? Це було їхньою проблемою, але вони вважають, що раз та вас її вирішив. Він тривалий час експериментував з тканинами малагорів і спеціальним культуральним середовищем. Якщо він зможе виростити цих птахів у достатній кількості, проблему транспортування буде вирішено». Щодо бойових кораблів, які їм знадобляться, вони покладаються на ті, які, як вони очікують, захоплять, коли візьмуть фундал і тунол як основу великого флоту, який розростатиметься, оскільки їхні завоювання охоплюватимуть все більше і більше міст. Розмову перервала поява кількох гормадів, які несли посудину з тканинами тварин для нашої вечері. На вигляд це була дуже неприваблива мішанина. В'язень з догора, який, як виявилося, зголосився бути кухарем, розпалив вогонь у печі, що була частиною 20-футової стіни, яка закривала єдину сторону внутрішнього дворика, не оточену частинами будівлі. І незабаром наша вечеря смажилася на гарячому вогні. Я не міг спокійно дивитися на вміст нашої страви без почуття огиди, незважаючи на те, що був страшенно голодний, і мій розум був сповнений сумнівів, викликаних усім, що я чув з моменту потрапляння на подвір'я. Тож я звернувся до Гана Гада з питанням чи це буває людська тканина? запитав я. Він знизав плечима. Вважається, що ні, але це питання, яке ми навіть не ставимо собі, бо ми повинні їсти, щоб жити, і це все, що вони нам приносять. В. Суд Джедів Джаная, дівчина Замгора, сиділа окремо. Її ситуація здавалася мені надзвичайно жалюгідною. Самотня жінка ув'язнена із сіма незнайомими чоловіками в місті огидних ворогів. Ми, червоні люди Барсума, за своєю природою лицарська раса, але чоловіки є чоловіками, і я нічого не знав про тих п'ятьох, яких ми тут знайшли». Поки Джон Картер і я залишалися її товаришами по ув'язненню, вона була б в безпеці. Я це знав і думав, що якщо вона це знатиме, то будь-який тягар тривоги, який вона може нести, полегшиться. Коли я наблизився до неї з наміром вступити в розмогу, офіцер, який допитував нас у вартовій кімнаті, улійшов на подвір'я з двома іншими офіцерами та кількома гормадами. Вони зібрали нас разом, і двоє офіцерів, які супроводжували офіцера варти, оглянули нас. «Непогана партія», – сказав один. Інший знизав плечима. «Джеди візьмуть найкращих з них, а раз та вас буде скаржитися на матеріал, який він отримує. Він завжди так робить». «Вони ж не хочуть дівчину, правда?» – запитав офіцер Варти. «Нам було наказано привезти в'язнів», – відповів один з інших. «Я хотів би залишити дівчину», – сказав інший зі сміхом. «Якби у неї було обличчя Ульсіо, ти мів би її отримати». Але гарненький дістаються джедам, а вона більш ніж гарненька. Джанай стояла поруч зі мною, і я майже фізично відчував, як її проймає дрож. Під впливом раптового імпульсу я стиснув її руку, і на мить вона вчепилася в мою, інстинктивно шукаючи захисту. Потім вона відпустила її і почервоніла. «Я хотів би допомогти тобі», – сказав я. «Ти добрий, я розумію, але ніхто не може допомогти. Тобі просто пощастило, що ти чоловік». Найгірше, що вони можуть з вами зробити, це вбити вас. Потворні гормади оточили нас і нас провели назад через вартове приміщення і на проспект. Джон Картер запитав офіцера, куди нас ведуть. «До ради семи джедів», – сказав він. «Там буде вирішено, що з вами робити. Деякі з вас потраплять у чани для культивування. Ті з вас, кому пощастить, будуть утримані для навчання та командування військами, як я». Це не те, на що варто чекати, але це краще, ніж смерть. Що таке Рада семи Джедів, запитав воєначальник. Це правителі Морбуса. Це сім гормадів, чиї міски розвинулися нормально, і які вирвали контроль у раса Таваса. Кожен з них прагнув правити, і оскільки жоден не хотів відмовлятися від того, що вважав своїми правами, вони проголосили себе всіма Джедами і правлять спільно. На невеликій відстані від нашої в'язниці ми підійшли до великої будівлі, перед входом до якої стояла варта воїнів-гормадів під командуванням кількох офіцерів. Тут відбулися короткі переговори, а потім нас завели в будівлю і довгим коридором до великої зали, перед дверима якої нас затримав ще один загін гвардійців на кілька хвилин. Коли двері відчинилися, ми побачили безліч гормадів та офіцерів, що стояли навколо, а в дальньому кінці кімнати – піднятий поміст, на якому на різблених стільцях сиділи сім червоношкірих чоловіків. Це, очевидно, були сім джедів, але вони не були схожі на гормадів, яких ми бачили раніше. Навпаки, вони були цілком нормальними, і більшість з них – красивими чоловіками». Нас привели до підніжжя помосту, і тут вони оглянули нас, задаючи ті ж питання, що й офіцер варти, коли нас прийняли до в'язниці. Вони довго обговорювали нас, як люди могли б обговорювати кількох туатів або калотів, яких вони розглядають для придбання». Кілька з них, здавалося, дуже зацікавилися Джанаї, і нарешті троє з них заявили на неї права. Це викликало суперечка, яка закінчилася голосуванням, кому з них вона дістанеться. Але оскільки ніколи не було більшості на користь жодного чоловіка, було вирішено потримати її кілька днів, а потім передати расу Тавасу, якщо претенденти не зможуть дійти згоди між собою. Після цього один з джедів звернувся до нас чоловіків-в'язнів. «Скільки з вас буде служити нам офіцерами наших військ, якщо вам дозволять жити?» – запитав він. «Оскільки єдиною альтернативою була смерть, ми всі заявили про свою готовність служити офіцерами». Джеди кивнули. «Зараз ми визначимо, хто з вас найкраще підходить для служби офіцерами наших воїнів», – сказав один. «І звертаючись до офіцера, який стояв поруч з нами, приведіть сім наших найкращих воїнів». «Потім нас відвели в один бік кімнати, де ми чекали». «Схоже на бійку», – сказав Джон Картер з усмішкою. «Я впевнений, що ніщо не підійде тобі краще», – відповів я. «І тобі», – сказав він. Потім він повернувся до офіцера, з яким розмовляв дорогою з в'язниці. «Я думав, ви сказали, що сім джедів – гормади», – сказав він. «Так і є. Вони не схожі на жодного з гормадів, яких я бачив». «Раз Тавас їх підправив», – сказав офіцер. «Можливо, ви не знаєте, що Раз Тавас – найвидатніший вчений і хірург на Барсумі. Я чув про це. Ви чули правду. Він може вийняти ваш мозок і помістити його в череп іншого чоловіка. Він робив цю операцію сотні разів. Коли сім джедів дізналися про це, вони обрали сім найкрасивіших офіцерів і змусили Раса Таваса пересадити їхні мізки в черепи цих офіцерів». «Розумієте, вони були потворними створіннями і хотіли бути красивими. А що сталося з сімома офіцерами?» – запитав я. «Вони пішли у ванні для культивування, вірніше, їхні мізки, а оригінальні тіла семи джедів пішли разом із ними. Ось ідуть семеро пойових воїнів. За кілька хвилин ви дізнаєтеся, хто з вас піде у ванни. Нас провели в центр кімнати і вишикували обличчям до семи величезних гормадів». Це були найменш деформовані з тих, кого ми бачили досі. Але вони все ще були дуже огидними на вигляд. Нам видали мечі, і офіцер дав нам інструкції. Кожен з нас повинен був вступити в бій з громадом, що стояв навпроти нього. І тим з нас, хто виживе без серйозних поранень, буде дозволено жити і служити офіцерами в арнії Морбуса. За командою офіцера обидві лінії рушили вперед, і миттю кімната наповнилася брязкотом сталі об сталь. Ми, люди Геліуму, вважаємо, що ми найкращі фехтувальники на Барсумі, і з усіх нас немає кращого фехтувальника, ніж Джон Картер. Тому я не мав жодних побоювань щодо результату бою, наскільки це стосувалося його і мене. Істота, яка нападала на мене, покладалася на вагу і грубу силу, щоб перемогти мене. І це тактика, яку найчастіше використовують усі вони, оскільки вони не наділені великим інтелектом. Він, очевидно, сподівався пробити мій захист одним нищівним ударом своєї важкої зброєю. Але я, звичайно, надто досвідчений боєць, щоб стати жертвою такого грубого методу атаки. Коли я відбив його удар і відступив у бік, він незграбно промчав повз мене. І я мог би легко проткнути його наскрізь. Але я дізнався під час моєї першої сутички з цими монстрами, що те, що було б смертельним пораненням для смертної людини, не завдасть громаду жодних незручностей».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 Мені довелося б відірвати йому одну ногу або обидві руки, або обезголовити його, щоб вивести з бою. Це, звичайно, дало йому величезну перевагу над мною, але вона не була непереборною. Принаймні, так я думав на початку нашого бою, але незабаром у мене почала закрадатися тінь сумніву. Цей хлопець був набагато кращим фехтувальником, ніж будь-хто з тих, з ким ми стикалися під час нашого полону. Як я дізнався пізніше, ці істоти, проти яких нас поставили, були відібрані за їхній вищий інтелект, який був трохи вищим за середній для їхнього виду, і спеціально навчені фехтуванню червоними марсіанськими офіцерами. Звичайно, якби він був звичайною людиною, я б легко з ним розправився. Але ухилятися від його шалених випадів і його леза та обезголовити його невдовзі виявилося набагато складнішою справою, ніж я очікував. Крім усього іншого, він був дуже неприємним супротивником, тому що його обличчя було абсолютно огибним. Одне око було високо в кутку його чола і вдвічі більше за інше. Його ніс виріс там, де мало бути одне з його вух, а вухо займало нормальне положення його носа. Його рот був великою і кривою щелиною, наповненою великими іклами. Самого лише його обличчя могло бути достатньо, щоб знесилити супротивника. Час від часу я ловив поглядом інші поєдинки, що відбувалися навколо мене. «Я бачив, як один з пхундаліців впав, і майже одночасно голова супротивника Джона Картера покотилася по підлозі, де вона лежала, проклинаючи і кричачи, в той час, як його тіло шалено кидалося в різні боки, наражаючи на небезпеку всіх у кімнаті». Кілька інших гормадів і офіцерів переслідували його з арканами і сітками, намагаючись зловити і зв'язати, і поки вони були цим зайняті, ця річ врізалася в мого супротивника, збивши його з рівноваги і давши мені можливість, на яку я чекав. Тоді я завдав нещирного удару і влучив хлопцеві прямо по шиї, відправивши його голову котитися по підлозі. Тоді два безголові тіла кидалися навколо, рубаючи направо і наліво своїми важкими мечами. Я вам кажу, іншим гормадам і офіцерам довелося попрацювати кілька хвилин, перш ніж вони нарешті зловили і підкорили ці жахливі речі. І коли вони це зробили, бій було закінчено, але на підлозі борсалися ще два гормади, кожен без ноги. Їх здолали Пандар і Ганхад. Чоловік з Птарта і чоловік з Духора були вбиті. Нас залишилося лише четверо з семи. Дві голови на підлозі лаяли нас, поки інші громади збирали залишки бою і відносили їх у сітках. Тепер нас знову привели до помосту ради семи джедів, і вони знову допитували нас, але цього разу більш ретельно. Закінчивши з допитуваннями, вони деякий час перешіптувалися між собою. Потім один з них звернувся до нас. «Ви будете офіцерами, підкоряючись своїм начальникам і всім наказам, які можете отримати від ради семи джедів», сказав він. «Ви не можете втекти з Морбуса». «Якщо будете вірно служити, вам буде дозволено жити. Якщо винні в непокорі чи зраді, вас відправлять учани. Це буде ваш кінець». Він повернувся до Джона Картера і до мене. «Ви, люди з Геліума, будете служити поки що в охороні лабораторії. Обов'язок охорони лабораторії полягає в тому, щоб та вас не втік і щоб з ним нічого не трапилося. Ми обрали вас для цієї служби з двох причин. Ви обидва надзвичайні фехтувальники і, будучи з далекого геліума, не можете відчувати жодної прихильності ні до нього, ні до тоонола, ні до фундала. Тому ви можете діяти виключно в наших інтересах проти інтересів цих ворогів. Тавас хотів би втекти або повернути контроль над Морбусом. Фундал хотів би його врятувати. Тоонол хотів би його знищити. Будь-хто з них був би радий забрати його від нас, щоб він більше не виробляв гормадів». Людина з Фундала і людина з Тоонола будуть використовуватися для навчання наших воїнів, коли вони з'являться з Чанів. Рада семи джедів сказала «Ваша справа – підкорятися». Він кивнув офіцерові, який нас привів. «Заберіть їх». Я подивився на Джанай. Вона зловила мій погляд і посміхнулася мені. Це була дуже хоробра маленька посмішка, патетична маленька посмішка з безнадійного серця. Потім вони повели нас». 6. Раз Тавас – геніальний розум Марса. Поки нас вели коридором до головного входу в будівлю, мій розум був зайнятий переглядом неймовірних подій дня. Ці кілька годин охопили ціле життя. Я пережив такі пригоди, які в найсміливіших мріях не міг собі уявити. Я став офіцером у жахливій армії міста, про існування якого я не мріяв ще кілька годин тому. Я зустрів дивну дівчину з далекого Амхора і вперше в житті закохався, і майже одразу ж втратив її. Любов – дивна річ. Чому вона прийшла до мене так, як прийшла, я не міг пояснити. Я знав лише, що люблю Джанай, що завжди буду її любити. Я ніколи більше її не побачу, я ніколи не дізнаюся, чи міг би я заволодіти її любов у відповідь. Я ніколи не зможу сказати їй, що люблю її. Все моє подальше життя буде забарвлене і затьмарене думкою про мою любов, про мій спогад про неї. Але я б не відмовився від моєї любові до неї, якби міг це зробити. Так, любов – дивна річ. На перетині головного коридору з іншим Джона Картера і мене повели праворуч. Пандар і Ганхад продовжили шлях до головного входу. Ми попрощалися один з одним і пішли. Дивовижно, як швидко зав'язуються дружні стосунки в розпал спільної небезпеки. Ці люди були з чужих міст, зазвичай ворогів Гелію. Але оскільки ми разом пережили небезпеку, я відчув до них певну дружню прихильність. І я не сумнівався, що вони відчували те саме до Джона Картера і мене. Мені було цікаво, чи зустрінемося ми коли-небудь знову. Вони повели нас цим новим коридором і через великий двір до іншої будівлі, над входом до якої були іерогліфи незнайомі мені. Жодна з націй Барсума не має однакової писемної мови, хоча існує спільна наукова мова, зрозуміла вченим усіх націй. Проте на Барсумі є лише одна розмовна мова, якою користуються і розуміють усі народи, навіть дикі зелені люди з дна Мертвого моря. Але Джон Картер дуже вчений і читає багатьма мовами. Він сказав мені, що іерогліфи означають «лабораторний корпус». Нас провели до зали для аудиторій середнього розміру, де офіцер сказав нам почекати, і що він приведе Раставаса, щоб ми могли зустрітися з людиною, яку мали допомагати охороняти і за якою наглядати. Він також сказав нам, що до Раставаса слід ставитися з повагою та увагою, якщо він не намагатиметься втекти. Він мав свободу в лабораторії і, в певному сенсі, був там всесильним. Якщо він попросить нас допомогти йому в його роботі, ми повинні це зробити. Було очевидно, що Рада семи джедів дивиться на нього з благоговіння,